Пеене – същност. Пеенето е един спомен от рая. Да научите една нова песен така, че като я пеете, да ви запомнят хората. Човек, който има Божието благословение, престъпление не прави. Най-първо умът трябва да почне да пее, после сърцето трябва да почне да пее, после тялото и чак тогава устата. Пеят най-възвишените същества, които разбират божествения живот. Една песен, като изпеят, всичко създават. Музиката трябва да бъде свободна. Като пееш да се чувства, че имаш вяра, надежда, знание, да се чувства, че носиш Божиите блага. Под музика и пеене в широк смисъл на думата се разбира всяка права мисъл и всяко право чувство. Затова пеенето трябва винаги да изразява права мисъл и благородни чувства, които да смягчават и облагородяват човешкия характер. Какво представлява пеенето? То не е музикално чувство, а музикална способност. То не е дарба на сърцето, а способност, качество на ума. Пеенето е съчетание между тоновете и светлината на човешкия ум. Когато умът на човека е в добро състояние, той има желание да пее. Когато пеете, мислете върху думите и върху тоновете. Мислете, за да бъдете свободни. Пее не без мисъл, не може. Може да пееш механически, но няма пълза. Навсякъде, където умът присъства, животът добре се проявява. Пееш ли, мисли върху той, което пееш. Защото всички хора представляват един велик певец. Ти като чуеш, че някой пее, да знаеш, че ти пееш, да не казваш как аз да пея така хубаво. За да пее добре, от човека се изискват четири елемента. Той трябва да има едно отлично сърце, един отличен ум, една отлична душа и един отличен дух. Такъв трябва да бъде според мен певецът. Ако някой иска да бъде философ или учен, той също така трябва да съдържа тези четири елемента в себе си да има отлично сърце, отличен ум, отлична душа и отличен дух. Същото се изисква и от поета, писателя и т.н. В каквото и отношение да иска човек да се прояви, в него трябва да присъстват тия четири елемента. Не присъстват ли те в човека и без да иска, той ще прави погрешки. Свещеният трепет при пеенето Иде от сърцето. Яснотата на тона Иде от човешкия ум. Изразът, съдържанието на пеенето Иде от душата. А цената на всичко това Може да дойде само чрез човешкия дух. Който пее по този начин, Той никога не се смущава от хората. Като пее така, певецът чувства, Че сърцето му говори на неговия ум, На неговата душа и на неговия дух. Щом сърцето му проговори, той забравя външния свят и може да даде израз на своето пеене. Който слуша пеенето на този певец, казва, този певец пее хубаво, защото не само сърцето му говори, но умът му и душата му и духът му говорят. Този закон е верен във всички прояви в живота на човек. Има четири фактора, които играят важна роля в пеенето. Това са подсъзнанието, т.е. божествения свят, където нещата са складирани музикално, свръхсъзнанието, където разцъфтяват в музиката, съзнанието, което съществува в животните и самосъзнанието, което съществува в човека. Тези последните два фактора са спомагателни. Когато съзнанието не е развито, чрез пеенето в самосъзнанието, то може да се развие. Всички тези четири фактора взимат участие при пеенето – подсъзнанието, съзнанието, самосъзнанието и свръхсъзнанието. Пеенето е метод за усъвършенстване. Когато тече един извор, той постоянно се чисти. Пеенето е едно от средствата за развитието на човешката душа. Тя винаги трябва да взима участие в пеенето. Като пее вътре в душата си, човек чисти своето съзнание. Не мога да пея. Ще се упражняваш, докато развиеш гласа си. Пеенето има отношение към съзнателния живот на човека. Може да пееш от любов към пеенето. Може да пееш и от щеславие. А може да пееш и за прехраната си. Обаче не можеш да живееш без пеене. Дали знаеш да пееш или не, това няма значение. Има нещо вътре в човека, което постоянно пее. Ти го слушаш, но не можеш да го изразиш външно. Пеенето е един начин, по който човек може да се изрази. Има неща, които никакъв инструмент не може да предаде. Те не се предават с ноти, но само човешкият глас може да ги изрази. Колкото душата на човека е по-събудена, т.е. просветена, толкова по-хубаво пее той. Хубавите песни, само красивите, напредналите души могат да ги пеят. Пеенето е връзка между човека и разумните същества.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 вие започвате да пеете и небето веднага се очисти, тогава вие пеете добре. Щом небето е ясно, вие започвате да пеете и се заоблачава. Вие не разбирате езика на духовния свят. То е едно от качествата. Като пееш, знаеш езика. Небето се очиства, става ясно. Пеенето е творчески процес. Той е закон за реализиране на нещата. Всяка работа започва с пеене и смисълът, целта на пеенето е да улесни работата. Пее ли човек, работата му върви. Не пее ли, не му върви. Затова пеенето трябва да е непреривен подтик в душата на човека. Най-добрите условия за пеене са тук, на земята. Тук човек трябва да се научи да пее. В този смисъл пеенето е един метод за възпитание. За какво пеене става дума? За такова, което изправя ума, сърцето и душата. То е онова тихо, вътрешно пеене, когато човек пее за себе си. Като се научи отвътре да пее, тогава ще дойде пеенето отвън. То ще бъде един израз. Всеки човек трябва да пее, макар и безгласно, вътрешно. Останали малко свободен, нека пее. Цялата природа пее, всички живи същества пеят, тогава и хората трябва да пеят. Пеенето е Божие благословение. Да пее човек, значи да се измива, да привлича Божието благословение в света. Пеенето всякога привлича. И понеже музиката е проводник на истинския живот, за да живее, човек трябва да пее. Той трябва да пее, за да привлича живота към себе си. Ако хората пеят хармонично, при тях всякога ще се привличат духовете на музиката. Тоест, чрез пеенето те ще привлекат онези сили в природата, които са в хармония с тях. И щом се привлекат, те ще донесат нещо много хубаво – обновление. И според качеството на тяхното пеене, според вдъхновението им, ще станат и съобразни промени в духовния им свят. Значи, когато пее човек, той придобива. Винаги който пее, придобива. Като пее, човек навлиза в божествения свят. Казано е, че там всички същества пеят и свирят. Ако не можеш да пееш и свириш, не можеш да се наречеш човек. Без музика никой не може да влезе в божествения свят. Ангелите, които са взели участие в създаването на света, са и хвалили Бога.